Нашим медикам запропонована допомога. Зарубіжні дипломати готові у будь-який момент надати лікарні найсучасніші тест-системи для діагностування лікування хворих дітей, профілактики всіх учнів ліцею. На запитання програми «А як насправді?» «Чи приймуть лікарі це обладнання?» Головний лікар відповідати відмовився. Лише дав зрозуміти, що лікарня має все необхідне, чужої допомоги не потребує, а паніка перебільшена. Далі буде. У торбці зірки заграло Титаніка. Зірка взяла слухавку. Ну, як? нахабно запитала слухавка голосом ткача. Сподобалося? Зірка вимкнулась. Їй хотілося, як лісці, заволати, жбурнути чимось важким. У цього сучого сина. Мобільник затуркотів знову. Зірка вимкнула його. За хвильку дзеленькнув у викладацький. Це тебе, простягнули зірці слухавку. Скажи, що мене немає. Це жінка, вона плаче. Заспокійтеся, хто ви? Назарик помер. Короткі гудки. Вітер над свинтерем розхитував крони дерев. Краяв на шмаття хмари, Жалобна музика фальшивила, А від того щемнішила. На могилі з першими весняними квітами, Під пам'ятником літньому чолов'язі, З пишними вусами і веселим поглядом, Поралася бабуся у чорному атласному халаті І такій самій хустці. Межи могил, Протиснулася жалобна процесія. Бабуся випростилась, перехрестилася. Є людина, є проблема. Немає людини, немає проблеми. Еге ж! Жінка сіпнулася. Поруч стояв командо з саперною лопаткою і лієчкою. Розумні люди не збрешуть. Баба Надя некліпно спрямувала на команду запалі очиці. Працюєш, наживаєш добро, а тоді посовав ногами і беркицнув. Скінчилися потреби, зітхнув команду. «Ще невідомо», – заперечила баба Надя. «Звідти ще ніхто не свідчив, а крутися тут – факт, і пожити не згірш за людей тут. Як хочете знати, дужчого за свій інтерес нічого в світі немає». А що інтерес прикидається то швейною машинкою Зінгер, то моднім убранням, то машиною, а то дисертацією якоюсь. Чи бажає справедливості? То вже така його вдача. Є такі, що не вміють сотворити собі кучеряве життя. Ось вони за справедливість і починають боротися, щоб ніхто не вмів. А ви, мудра, я одразу втямив. Як побачив, у вас різні травки й сушені. Подумав, ось хто допоможе. Щось від живота. Як схилюся, так і хапає. А ви поливаєте когось, чи так зайшли? Дружина тут. На якій ділянці? На сьомій, там за деревами. Білий янгол. Розсада вже приймається. А, бачила янгола. А травок не знаю, – баба Надя підібгала губи. Звіробій сушиться, маліса для чаю. Он діда свого не врятувала, теж від живота помер. Організм сам знає, коли йому час. І не лікарі так організували, а Бог. Бог дав, Бог узяв. Нема то нема, Лідії вітання. А ви приходьте, хліб сіль і до хліба знайдеться. Команду пройшов центральною алеєю, а за товстими осокорами, пригинаючись під біг кілька метрів, зачаївся. Баба Надя швидко згорнула причандалля, подалась на сьому ділянку, сторожко роззираючись. Схилилася до білого янгола, помацала землю, полита, прочитала напис під вибитим у камені портретом молодої жінки з немовлям на руках, Командо вкинув до рота сигарету з пачки, закурив. Зірка зателефонувала